Зляко дивиться і питає сина, «Це вони?» «Вони, мамо?» Пішла в хату, глянула, приступивши порів, і обмерла. Вісня хата, ще прадідівська, з волоками в старовинних знаках, різбляних і свічами палених, була завжди біла. Хартина Григорівна і невістка так поралися, так згляділи. Щоб зберегти добрий вигляд за і всередині, а ось гірше, ніж у сараї, як після землетрусу, попереривано все і поперекидуване, позмішуване і потоптане. Сльоза збігла по щоці, здогадалася стара. Вже кінець настав, на старість побачила. Знищено їхню хату, хату-святиню, де ікони з поконвіку осяявали слід на столі. Все їсти в взято. Стало вона за поріг. Бачить, топчуться бригадники по грядках, грибуться, як собаки, по своїй садиді. Пігійшла стара до підводи і вмовляє вартового. «Оддайте харчі! Тож не ваше, не ви напрацювали». «Дітям їсти треба. Отдайте зараз, я вам кажу». Вартовий мовчить, ніби не чує і не бачить бабусі. Гризний, в руці сила, власна і начальника. За начальником Рудіє Остроходін. Той інструктував, забрати до крихти. А далі вгорі вощ партії і держави. «Чого ж, стара, турбує?» Бабуся взялася за полудрабок. Тоді вартовий штовхнув її в плече. Поточилась вона і впала на Париж. І не могла встати. Син підбігше піднімає, глянув на вартового і промовив з великою вразею, де кон собачий. А той прозваний, зготувавши гвинтівку, процідив зневажливо. Ти, гляди мені, і замовк. Відповідальний, мов, коло порохового погреба. Стара нічого не казала. Ведена під руку, віддалялася до хати. Прилягла на пів, ласмітину підославши. І, мов, не здужала незнаною пошистю. Листі приуяви кружилися, всі розметини. Крізь майоріння відчувала, наближений морок холодною запоною обкидається і ніде обминутий потім розтанув. Лишився біль, гіркий і гострий, не так за себе, як за внуків. Їсти вже нічого дати. Квилитимуть пташенята при дорозі. В світі нема нікого, хто б поміг. Незнані вони ні в кого, і ніхто не заступиться. Коли пропадуть, слово ніхто не скаже. Один Бог бачить з неба. Може, їсти. Нехай очистимося вгорі, як огні останньому. Родина ставить речі на місця. Потім, що їсти? Діти просять. Мати вирила десь на грядках дрібненькі бурячки, зварила юшку. Дуже посолено. Сьорбали з сухарцями, що були розсипані в хищці. Ось лихо захопило тенетами, не сила вирватися. Безжалісно, ніби гроза облягло. Мучить, наганяючи до загибелі. Діти споважніли, мов цілком розуміють, що діється. Бабуся і мати, сидячи на полу, почали клопіт коло одежин. Оглядають, котра годиться про зиму, котра ні. Трінув пічник, говорить бабуся. Про церкву питав, чи закрили. Андрій цікавить чудесник, який, справлявши піч, розповів про хитрі димоходи всередині. Доти піч видавалася нудною, купа цегли, а тепер повна загадок. Кажу йому, що було, він і жаліється, не глянемо на писання, по ньому жити. Читаємо сторінки Нивок «Туди серця віддали».